pe pământ, sfânt. La microfon este preotul Valeriu, realizatorul emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Iubiți ascultători, în următoarele 30 de minute veți avea plăcerea și bucuria să ascultați un program de meditații și explicații a versetelor din Noul Testament. Programul de astăzi parte numărul 93. În vremea când Mântuitorul Hristos era în trup jos aici pe pământ, trup omenesc dar fără păcat, a răsunat o întrebare din gura lui Pilat. Ce să fac cu Isus, care se numește Hristos? La întrebarea aceasta, bătrânii iudeilor și preoții cei mai de seamă au răspuns să fie răstignit. În ziua cea mare a judecății, eu și tu iubite ascultători vom fi întrebați. Ce ai făcut cu Iisus care a fost răstignit pentru tine? Eu, din mila lui Dumnezeu, am să răspund că l-am primit. Dar tu, iubite ascultător, l-ai primit să facă ispășire pentru păcatele tale cu sângele său cel sfânt? Iată o întrebare la care trebuie să-ți dai răspuns acum, căci în ziua judecății va fi prea târziu și nu mai poți îndrepta nimic. Iar acum, după obiceiul nostru, înainte de a începe lecțiunea de zi, haideți să mai citim un episod din lucrarea Argatul. Cu ocazia lecțiunii trecute, Petras îl înfrunta cu cuvinte urâte, chiar vulgare, pe metod care se împotrivea deschiderii unei cârcimi. În situația aceasta, prezenți fiind acolo și Podhasky, fostul bețiv, Petras este făcut de rușine pentru că acesta vine și îl înfruntă, arătându-i cu dovezi practice din viața lui ce nenorociri mari aduce băutura în viața oamenilor. Podhasky, fostul bețiv, face un fel de moment de criză nervoasă în urma înjosirii lui Petras, ceea ce pe Petras îl lasă acolo rușinat. După aceea aflăm că intervine bătrâna Podhasky, mama fostului bețiv. Ea vine în apărarea lui Samco și spune, Așa, vecine, e un rău așa de mare că aveți un fiu atât de bun? Și vi s-a părut ceva nepotrivit dacă metodul l-a învățat să nu se uite indiferent la distrugerea oamenilor? Eu aveam numai un singur fiu. Era un fiu bun, până când a început să viziteze cârciumile. Apoi știți doar ce cruce am avut cu el, de câte ori chiar dumneavoastră m-ați apărat și m-ați ascuns de el și de câte ori pe soția lui." Iar acum, când bunul Dumnezeu s-a îndurat de el, trimițându-ne un om bun care l-a salvat, îl ocărâți și îl înjurați pe acest om. Uitați-vă la fiul meu și auziți-l cum se vaită. Și dacă aveți o inimă de piatră, deschideți numai cârciuma. Iar dacă Samco nu vrea să dea băutură oamenilor, alungați-l numai pe bunul dumneavoastră fiu. Gândiți-vă însă la cuvintele unei mame sărace și nenorocite, pe al cărui fiul au nenorocit mare. Gândiți-vă ce spune Sfânta Scriptură. Vai de cel ce dă da aproape lui său băutură mețitoare ca să-i vadă goliciunea. Blestemul lui Dumnezeu vă va ajunge cu siguranță, domnule Petras. Ah, fiule, nu mai plânge, se adresă ea fiului ei. Dumnezeu te va ajuta. Ești încă tânăr. Nu-i totul pierdut? Dar dacă el nu mai e mânios pe noi, totul este bine. Nu plânge, hai să săpăm mai departe. Fiul ascultă și se ridică. Își luară sapele și săpare mai departe. Și metod își luă lopata lui și netezi cu ea o bucată mare de pământ. ce mai rămăsese lui Petras altceva decât să plece? Știa prea bine că era rău ce făcuse și că toți oamenii aceștia îl făcuseră de rușine. Dar nu vroia să o recunească nici față de sine însuși. El plecă la primărie să ia autorizația pentru distilerie, dar nu o primi. Nu face nimic, gândi el, o să mă unesc cu altuși și o să distilăm împreună. Își găsi curând un tovară și astfel distilară împreună. Miile de prune splendide pe care Dumnezeu le dăduse oamenilor ca hrană ajunseră în cazan, și oamenii făcură din ele o travă ca să o trăvească cu ea pe semenilor. Dacă are cineva nevoie de puțină o travă pentru șoareci care strică totul în casă, îi trebuie permisiune de la doctor, notar și judecător. Dacă însă vrea cineva să o pe oameni, se plătește numai distilarea și autorizația și îi se dă voie, iar unii doctori chiar se vor bucura căci vor avea cel puțin mai mulți pacienți. Da, așa este în lume. Iubiți ascultători, vom afla în lecțiunea viitoare că Dumnezeu nu se lasă să fie bagiocorit. El lucrează încet, dar sigur, și dă omului încă timp și răgați să se pocăiască, ceea ce bietul Petras n-a vrut să folosească și de aceea vom vedea cât de amar a plătit el această încăpățânare și îndărădnicie. Iar dacă Dumnezeu a îngăduit să ne vină la îndemână această istorie, hotărât lucru că printre noi sunt mulți care ar fi bine să ia aminte pe care Dumnezeu îi caută în dragostea lui și le dă prilejul să-și facă bine socotelile și să ia învățătură de aici dacă se ocupă și ei cu producția, cu negustorirea astfel de otrăvi să ia bine seama că nu-i așteaptă niciun viitor fericit chiar dacă pentru moment le intră mulți bani în buzunar. Banii aceștia sunt veniți în buzunarul lui cu în buzunarul lor, cu multe jertfe de vieți omenești, jertfe pe care va trebui să le plătească odată. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, ajută-ne, te rugăm să ne facem bine socotelile cu privire la viețile noastre și să folosim prilejurile pe care ni le dai și de data aceasta să ne pocăim, să ne întoarcem înapoi de la faptele acestea și să trăim, Doamne, pentru slava Ta și bucuria noastră veșnică, o viață nouă cerească. Amin! Ce lucruri minunate ți arată azi, Hristos! Și totuși poți din ele să n-ai nicio. Haideți acum să ne apropiem de lumină, de cuvântul lui Dumnezeu care ne aduce lumina, nu numai lumina în care să umblăm, ci ne aduce și energia și puterea de a umbla în această lumină prin Duhul Său cel Sfânt pe care îl dă tuturor celor ce ascultă de El primindu-L pe Isus Hristos. Ne apropiem acum deci de cuvântul lui Dumnezeu și dăm citire versetelor 18 și 19 împreună din capitolul 11 de la Matei, unde Domnul Iisus astfel glăsuiește. Căci a venit Ioan, nici mâncând, nici bând, și ei zic, are drac. A venit fiul omului mâncând și bând și ei zic, iată un om mâncăcioș și băutor de vin, un prieten al vameșilor și al păcătoșilor. Haideți acum împreună cu priotul Niculiță să medităm puțin asupra acestui verset. Sufletului nărăvaș și rău nimeni nu-i mai face pe plac. Toate îi se par pe dos, toate îi stau împotrivă, toate îl neliniștesc. Dacă plouă, îl turbură. Dacă îi cer senin, îl deranjează. Dacă îi se face bine, găsește cuvinte de critică, spunând că binefăcătorul urmărește vreun interes. Dacă nu-i băgat în seamă, este plin de mânie. Frumusețea și curăția sufletească a cuiva îi trăzește duhul de judecată numindul l fățarnic. Răutatea altuia e un prilej de bagiocură și de ceartă. În continuu este nemulțumit. Este cunoscută fabula Boierul și câinele. Se zice că odată un boier avea un câine credincios care totdeauna era vinovat. Mânca bătaie fiindcă lătrat toată noaptea păzind casa boierului, dar prin lătratul lui deranja somnul stăpânului. Era bătut apoi și când nu lătra din pricină ca să nu tulbure somnul celor din casă, căci atunci intrau hoții. Câinele până la urmă ajunge la încheierea plină de amărăciune. Ești prost dacă te bați slugă la boier chiar de nevoie, dar și mai prost ești dacă crezi că ai să intri în voie. Așa erau iudeii, și mai ales iudeii farisei. Pe Ioan Botezătorul, care trăia o viață riguroasă de ascet, îl vedeau că are drac, iar pe Domnul Isus, care nu era ascet și nici nu propovăduia ascetismul, îl vedeau lacom și necurat, căci era prietenul vameșilor și al păcătoșilor. În cartea indiană Borhica Avatara se vorbește despre un călugăr care își dădea aparența de mâncăcios și leneș numai spre a-și ascunde sfințenia spre a nu fi lăudat. Mulți au ideea că lucrurile care dau plăcere trebuie să fie în mod necesar rele. Este absurd să-ți închipui că Dumnezeu găsește plăcere în a vedea oamenii practicând lucruri supărătoare. Nu-i niciun motiv să încrețești fruntea la vederea plăcerilor normale de viață. Râsul nu jignește pe Dumnezeu. Rostul unor practici ascetice pe care Domnul le avea era de a întări voința, dar nu se judeca și nu se înțelegea că dobândește merite prin asta. Nu devii plăcut lui Dumnezeu dormind pe scândura goală sau mâncând pâine uscată. Căci a venit Ioan, spune Domnul Iisus deci, nici mâncând, nici bând și ei zic, are drag. A venit fiul omului mâncând și bând și ei zic, Iată un om mâncăcioș și băutor de vin, un prieten al vameșilor și păcătoșilor. Foarte interesantă este tălcuirea acestui verset dată de comentatorul bizantin Zigabinos. Spune el, Căci după cum doi vânători grăbindu-se să prindă un animal greu de vânat, care va fi vânat numai prin două ieșiri, una într-o parte și cealaltă în alta, ocupând fiecare câte o ieșire și stau în partea opusă celuilalt, dar fac același lucru, tot așa s-a aranjat în înțelepciunea de vină ca pe o parte Ioan să aibă un trai mai aspru, iar în cealaltă parte Hristos unul mai ușor, ca primind ori pe unul, ori pe celălalt, să se supună lor ca să fie dobândiți sau prin aceasta sau prin acesta sau prin celălalt. Și în adevăr, cărările erau contrarii una față de cealaltă, dar faptul identic. Aceia însă, fugind ca o fiară în răită și de unul și de celălalt, huleau pe fiecare în parte. să întrebăm pe ei. E frumoasă viața mai aspră? Atunci, de ce n-ați ascultat pe Ioan? E frumoasă viața mai ușoară? Atunci, de ce n-ați ascultat pe Hristos? Încheia citatul lui Zigabinos. Când cineva nu vrea să primească un adevăr de viață, găsește o mie de motive ca să se împotrivească. Cea mai denaturată minte este aceea care este stăpânită de un duh de judecată. Ea găsește pete până și în soare. Punctele negre ale ochiului rău sunt proiectate și pe cea mai albă haină și o vede pătată. Sufletul rău privește totul prin răutatea lui și de aceea nimic nu i se pare bun. El își vede propria lui răutate proiectată pe altul și i-o atribuie aceluia. Albina, care își pregătește aripile ca să zboare pentru a-l înțepa pe om, nu știe că acest zbor este zborul morții. Așa e și cu cel care judecă pe altul, care clevetește pe aproapele. Ori de câte ori ataci sau începi pe cineva, de atâtea ori în ființa ta moare ceva. Echilibrul sufletesc bazat pe dragoste, pe blândețe, pe pace se zdruncină. Iar vlăstarul veninos de judecată, de nemulțumire, prinde rădăcinea Dângi în sufletul tău. Când simțim Duhul de judecată în inima noastră, când vedem că nimic nu ne mai mulțumește, când ni se pare că totul ne stă împotrivă, să ne aducem aminte de iudeii farisei care cârteau și împotriva legii și împotriva Harului, și împotriva lui Ioan și împotriva Domnului Isus Căci Duhul care îi stăpânea pe ei ne stăpânește și pe noi. Și dacă ne dăm seama de această realitate sufletească, să venim grabni cu ea la Domnul Iisus, să-i mărturisim lui totul și El ne va vindeca. În versetul următor, la versetul 19, totuși scrie, totuși înțelepciunea a fost îndreptățită din lucrările ei. După cum lumina este îndreptățită de lucrarea pe care o face, adică împrăștierea întunericului, încât nici cel mai mare dușman al ei nu o poate tăgădui, după cum apa are valoare în sine și nimeni dintre ființele care trăiesc pe pământ nu-i pot ocoli efectul lucrărilor ei, după cum puterea binefăcătoare a aerului nu poate fi tăgăduită de cel cu mintea întreagă, tot așa, Înțelepciunea adevărată se impune prin lucrările ei, prin puterea ei, prin însăși existența ei încât și cel mai înverșunat dușman cade zdrobit la picioarele realității. Înțelepciunea are valoare în sine ca și aurul, ca și lumina, ca și apa și chiar dacă cineva n-ar recunoaște-o, ea tot nu-și pierde valoarea. Puterea ei trece biruitoare peste orice piedică și cine nu o primește va fi nimicit. Înțelepciunea nu pierde nimic din faptul că cineva o respinge, ci pierde totdeauna dușmanul ei. În Evanghelia după Luca, acest pasaj are forma următoare. Totuși, înțelepciunea a fost găsită dreaptă de toți copiii ei, Luca 7,35. Se povestește că un cercetător de lucruri vechi, un arheolog, studia ruinele unui oraș antic din Egipt. Și cum se plimba el printre ruine, vede un copil care păzea câteva capre și care se juca cu niște tăblițe de pământ arse în foc. Copilul își clădea case din aceste tăblițe, apoi le arunca după capre, le spărgea cu pietre și așa îi trecea lui timpul. Când l-a văzut omul acesta de știință, l-a întrebat de unde are el aceste tăblițe și de ce le sparge. Copilul a răspuns că subcutare ziți sunt multe lădițe cu asemenea table și că sunt bune pentru copii ca să se joace cu ele. Sabantul auzind de acest lucru și văzând că tăblițele aveau ceva scris pe ele, s-a dus urgent la locul cu pricina și acolo a descoperit mii de tăblițe. O adevărată o comoară care nu se poate prețui. Aici a fost biblioteca și arhiva unui faraon al Egiptului și toate tăblițele acelea erau cărți și documente vechi care arătau felul de viață al oamenilor cu câteva mii de ani în urmă. Cercetătorul a strâns cu grijă toate cioburile sparte de copil și a cules toate tăblițele aruncate după capre și împreună cu lăzile de subzid le-a dus la el în țară. Așa s-au descoperit arhivele vechi de la Tel el Amarna. Copilul nu era un fiu al înțelepciunii, de aceea n-a prețuit acele tăblițe. Savantul, ca fiu al înțelepciunii, a adunat toate tăblițele, bancă și cioburile și astfel el a adus lumii o lumină puternică prin care s-a putut vedea în întunericul de nepătruns al trecutului omenirii. Dacă copilul n-a știut prețuit tăblițele, nu înseamnă că ele aveau mai puțină valoare. Tot așa stau lucrurile și cu adevărul evanghelic. Toți copiii Evangheliei trăiesc din acest adevăr și îl prețuiesc ca pe însăși viața lor. Fără el, iar ei n-ar fi. Cine este născut din Evanghelie, găsește dreaptă Evanghelia. Cine nu i născut din Evanghelie, se aseamănă cu copilul care păzea caprele. Cine iubește adevărul și îl caută, nu trebuie să numere vocile care l admiră sau îl Adevărul lui Dumnezeu, oricare ar fi poziția ta față de el, rămâne izvorul de lumină și de viață, de pace și de bucurie pentru toți copiii lui. Să nu uităm că adevărul a locuit de multe ori în văgăuni, când prostia și minciuna străbăteau țări și mări cu pași uriași. Biruința este însă tot a adevărului și a înțelepciunii Chiar dacă i se sapă un mormânt adânc. Copiii înțelepciunii de sus depun cea mai puternică mărturie despre ea. Ei înșiși sunt lucrarea de netăgăduită a înțelepciunii și ea se îndreptățește prin viața lor. Dragul meu ascultător, ești și tu un copil al înțelepciunii? Se îndreptățește ea prin viața ta? Cercetează-te! La versetul următor, la versetul 20 din Matei 11, citim următoarele. Atunci Isus a început să mustre. Trebuie să știm că există și o bunătate rea. De ea trebuie să ne ferim tot atât de mult ca și de păcat. Bunătatea care trece cu ușurință peste păcat sau peste o stare nepotrivită cu sfințenia și adevărul, este o bunătate rea. Ce pildă minunată ne este și aici Domnul Iisus. El n-a tolerat nimic când a fost vorba de păcat, de stări nepotrivite, împietriri sau uneltiri diavolești. Totdeauna a luat o poziție de apărător al sfințeniei, poziția de apărător al dreptății, adevărului și dragostei. El a mustrat pe farisei și cărturari pentru fățărnicia lor. A mustrat cetățile în care fusese vestită Evanghelia și nu se pocăiseră. Am cu delicatețe pe Marta, care se ocupa mai mult de lucrurile pământești. A mustrat pe Petru când a vrut să dea un înțeles greșit adevărului la Marcu 8.32. Domnul Iisus folosea arma mustrării cu o măestrie desăvârșită. Iată una din laturile lucrătorului împreună cu Dumnezeu. Dar, oameni buni, să nu uităm! Și satana se folosește de mustrare pentru a distruge însă. El vrea să distrugă dragostea. Deci, mustrarea este o armă pe care o folosești deopotrivă și Dumnezeu și satana. Câtă atenție se cere din partea credinciosului în clipa când se folosește de această armă? Sunt așa de apropiate cele două căi? Calea distrugerii și calea zidirii, încât cu greu se observă hotarul despărțitor. Trebuie un ochi duhovnicesc care are sensibilitatea și agerimea dragostei curate ca să observe precis hotarul. Dragostea, iată cheia, iată misterul. Tot ce se face din dragoste este ziditor, binefăcător, și folositor nu numai acum, ci și toată veșnicia. Apoi, ca să putem mustra, trebuie să fim curați și sfinți. Trebuie să trăim cum a trăit Domnul Isus. Ne trebuie dragostea Lui. Multe nenorociri duhovnicești s-au întâmplat dintr-o mustrare greșită. Să ne rugăm, deci, Domnului în face, înainte de a face o mustrare cuiva. Cât de mult îl doare pe Domnul Sus, că unii nu se pocăiesc. Dar noi cum ne împăcăm cu acest gând? Haideți să vorbim acum ceva despre datoria de a mustra, cum se vede la Leviticul 19.17. Iată aici câteva motive care ne îndreptățesc să facem mustrare. 1. Dragostea de Dumnezeu. N-ai mustra pe unul care se poartă rău cu tatăl tău, oare? Desigur că da. 2. Iubirea față de lumea care merge la ruină. Această iubire te îndeamnă ca plin de dragoste să-i aduci mustrare. Un alt motiv. Iubirea față de comunitatea din care faci parte, pe care păcatul o va distruge dacă nu intervii cu o mustrare în dragoste. Apoi iubirea față de semeni. Dacă ar fi într-un pericol, ești nevoit să faci lucrul acesta din dragoste și în dragoste să-i aduci Mustrare Devi responsabil față de cei din jur N-ai opri oare tu pe cineva să ucidă sau să se sinucidă? Desigur că da Apoi dacă taci, tăcerea ta îl încurajează S-ar putea să-l salvezi Apoi mustrarea o cere Dumnezeu Iar Domnul Iisus ne dă pildă Păstrezi un cuget curat că ți-ai făcut datoria dacă mustri Nu are cugetul curat cine vede un păcat și nu-l mustră, te vor mustra în ziua judecății, te vor blestema în ziua judecății a acei cărora nu le-a tras atenția pentru răul care îl făptuiau în viață. Cum te vei dezvinovăți înaintea lui Dumnezeu pentru neîmplinirea acestei porunci? Iată câteva motive serioase care ne cer să facem mustrarea plină de dragoste în felul în care a făcut-o Domnul Isus. Haideți acum să vedem cum trebuie făcută mustrarea. Mustrarea trebuie făcută în numele Domnului, nu ca un om care te aperi pe tine. Mustrarea trebuie făcută cu mare solemnitate. Trebuie să te folosești de asprime în proporție cu natura cazului și împrejurările în care a fost făptuit păcatul. După relațiile pe care le ai cu persoana, vârstă, situație socială, Apoi trebuie să ți seama de cunoașterea pe care o ai despre datoria ta și, sigur, trebuie să te folosești de asprime în funcție de repetarea păcatului. Apoi ai grijă, stăpânește-ți pornirile, să nu se vadă o plăcere personală, uciderea nu poate fi mustrată cu blândețe. Să mustri, dar să nu crevetești. Ce puțini creștini împlinesc această îndatorire! Ne interesăm mai mult de reputația noastră decât a lui Dumnezeu. Atunci Iisus a început să mustre cetățile în care fă se făcute cele mai multe din minunile lui pentru că nu se pocăiseră. Sunt unele localități, unele familii și unele persoane care au parte în mod deosebit de ocazii minunate de lucrări puternice ale Harului Lui Dumnezeu în mijlocul lor. Așa a fost pe vremea când Domnul Isus era în mijlocul omenirii ca om, așa este și astăzi când tot el, sub forma cuvântului său atât de lămurit, trece prin țări, cetăți, familii și inimi, făcând lucrări și minuni de care alte cetăți, familii și inimi nu au parte. Cât de îngrozitoare este sentința! Vai de tine, Horazine! Vai de tine, Betsaido! Vai de tine, Capernaume!" Aici Domnul Isus mai mult ca oriunde a vestit, a lucrat și a făcut minuni, dar cetățile nu s-au pocăit. Dar cât de îngrozitoare va fi aceea strigare spre o inimă în care Domnul ani de zile a vorbit, a lucrat, a făcut minuni și ea tot nepocăit a rămas. Cum vor suna oare cuvintele? Vai de tine, Ioane! Vai de tine, Nicolae! Vai de tine, Elena! Tu ai mâncat ce -ai la masa mea, tu ai privit minunile și lucrările mele, tu te-ai scăldat în lumina adevărului și dragostei mele, tu ai ascultat la programele emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, dar tu, tu n-ai avut nimic din mine în lăuntrul tău. Apa cea via cuvântului meu ți-a udat doar partea din afară, numai mintea ta a prins ceva din învățăturile mele, dar inima ta a rămas străină de ele. Mai vinovați vom fi noi în ziua judecății decât ca perna omul și Betsaida, pentru că lucrările Domnului, după experiențe de milenii, este mai lămurită. Să ne trezim, deci. Iată, glasul harului lui Dumnezeu răsună încă o dată la urechile noastre, sub forma aceasta și în locul acesta. Să nu-l respingem! Vremea trece și odată cu ea trecem și noi. Scaunul judecății lui Dumnezeu se apropie cu fiecare clipă. Cum vom sta noi în fața acestui scaun să nu fim nepăsători? Domnul ne-a vorbit și astăzi, fie ca aceasta să fie spre binele mântuirii noastre veșnice. Amin. Curând va trebui gustat.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 Îți va fi focul nesfârșit? Și ce ușor, și ce ușor Putea mea mântuitor Și ce frumos, și ce frumos Puteai fi în veci lângă Hristos Și ce ușor, și ce ușor Uitor. Și ce frumos, și ce frumos, putei din veci.